Per Sant Jordi, cançons i poemes de colors. Durant aquesta setmana, els alumnes de les aules d'acollida de Solsona i de l'Azer del Solsonès us ofereixen poemes, cançons, contes i rondalles d'arreu del món. Es tracta d'estudiants nouvinguts que ens porten lectures dels seus països de procedència, primer en llengua original i després la seva traducció o la corresponent explicació en català. Aquest espai compta amb la participació d'alumnes de les aules d'acollida de setelsis, arrels primària, arrels secundària, així com també de l'azer del Solsonès. Manu raïnes, oi kike bepo begioja teikidi. O manu raïnes biega, atgules poc rosti. Cal ets i kelti, pažeisti toki šelti, varxelis basa Aš batukus jam duočiau, Bet pats tik turiu, O reikia tam vusočiai batukų keturių. Pažadinau raiduką, Raiduk, pat ar galiu, Nubėgis sandeliuką, Pagaudiu cipelių. Už tai gera bavyti, Dupirštau batukus, Galėsi saulokstyti ir žaisti po laukus. A beugat, Aš nensis ta žiugana lanėjau, Ja beugat, Asta durvin. Pudėja čia per jugar amb els nens, però de tan fred que hi fa, no hi vol anar. Jo li donaria unes sabates, per només en tinc dos, i el meu gat necessita quatre. Al meu gat l'he despertat, gatet, vés a l'habitació per buscar ratolins, per això la meva mare et comprarà quatre sabates, podràs jugar a la neu amb les nens i nenes. Mi Perú, en un mapa de conchuela y cerritos de acerrín con mil copos de nieve y sus lluvias de jazmín. y se aroma la esmeralda, ya corona el cóndor las alturas, y inunda el agua la llanura, y ya danza la gaviota la sagrada partitura. Y en el este musical del viento cascabel flota, flota mi bandera como un mágico corcel. Aquel poema habla del meu país, el Perú, a Perú tenim un, un ocell que es diu el còndor i pon un ou cada dos anys i té com un collaret blanc al coll i viu als Andes. Abans que hi havia els còndors hi havia dinosaures carnívors i herbívors. Hola, em dic Anna, i ara cantaré una cançó xeca. Jsli už obral pondat Praha. Na tom praským mostě rozmarinka roste, nikdo i tam nezalejva, ona neporoste, nikdo i tam nezalejva, ona neporoste. Až já tu půjdu zalívat ji vodu, ona se mi za zelená, já ji budu. Ona se mi za zelená, já ji budu. Aquesta cançó traduïda al català és A sobre el pont de Praga A sobre el pont de Praga hi creix un romaní Ningú no el rega i així no creixerà Ningú no el rega i així no creixerà Quan jo passi per allà jo el regaré se'n tornarà verd i jo podré collir-lo se'n tornarà verd i jo podré collir-lo Hola, em Nora, i... Us explicaré un conte de la cigonha i el llop. Kenaya y sufir rabati, laqlaq antabbu asnani wa tsi' bun. Wa fi yawmin jatti dibbu muta'alliman fa adkhalatu ar-nabu ila at-tabibi. Fa adkhala laqlaq thamm fi fami dibbi wa nazha as-sinna fa kharaja timbu masruuran duna an yuaddi فدعو إلى المالك الغابتي فقال الدبو للي المالك أرأيتا إن دخلا شيئا إلى فمي يخرجو حيا فقال المالك لا ففي يكن يمكن أخذ اللقلق أجره Una بغادة en un بسكي ببية una sigonia dentista En aquel mateix بسكي ببية un llop مول فراجة un dia el llop tenia mal de queixal i va anar al dentista. El conill, que era l'assistent de la cigonya, el va fer passar i la cigonya li va arrencar el caixal que li feia mal. El llop, molt agraït, li va donar les gràcies i se'n va anar. Va passar per davant del conill i va sortir fora sense pagar. El conill, és barat, va queixar-se a la cigonya i tots dos van anar a denunciar-ho al rei Lleó. Van convocar un judici i van acusar el llop d'anar sense ser pagar. El llop va contestar que sí que havia pagat. I el conill molt enfadat li va contestar que a veure que s'havia cregut que no havia pagat. I quan el jutge li va demanar algun document que demostrés que havia pagat, el llop li va contestar Heu vist mai que jo em posés alguna a la boca i... He... Sortís viu? Tothom respongo que no. Doncs jo m'he ficat la cigonya i encara és viva per tant que doni per ben pagada.